Zenbaitetan nolabaiteko herri Euskaldun jotzen dugunean e, bat. Askotan dugun irudilea izan noi dela, ba. eguneko egun egun Euskaldun edo Euskaraz dakiten pertsonek osatutako herri badela. Eta so, batzutan sortzen tzaigu e, alako errumoduko bat, e, ala estelako. Eta nik horrelakotan beti izaten dut. Ondar oso horri Euskalduna da, ale izan da, ikusten dugu datuk ere, ala erakusten digutela. Baina zenbaitetan, zatebaterako hizkuntzarekiko lehialtasun hori ez da, agian batsoen nahiko genuken bezain zorrotza. <tusen> Datuli begiratuta ez dago zalantza hundirik, mili ebederatzen da laro eta zeigarren urtean, Euskalduntzat, Euskara gaitasuna zuten pertsonak, eguneko berroita hemen sortzi ziren, gaur egun eguneko iruro geian da biltza, bera ez dihoa. Beste kontutik gibat, hau da, lehen izkuntzatzat, bere buruaria diotenen kopuron ondarribian bian dela. E, esate baterako, eguneko berrogeita bosta dela.